Карел Чепек Наполеон, Мадмуазел Клер, от комеди Франсез за се беше смълчала. Тя знаеше, че императорът от време на време се замисля така и не обича да го смущават. Впрочем, между нас казано, за какво и е да говори с него? Какво искате, все пак той си император. Тук човек не се чувствува като дома си, нали така? Въпреки всичко той си остава чужденец, мисли си Мадмуазел Клер, патяр с паризиен две. Но независимо от това, така както е при камината, той има доста хубаво лице. Би могъл, разбира се, да бъде по-малко закръглен. Л, Л3, няма никакъв врат, Сести Дел 4 Но знаете ли, би могъл да бъде малко по-ощив. Върху камината тиктека тежък мраморен часовник. Утре, мисли си импературата, трябва да приема представителите на градовете. Глупаво е, но какво да се прави? Сигурно ще се оплакват от данъците. След това австрийският пълномощен министр все същат история. После ще дойда да се представят новите председатели на съдилищата. Трябва предварително да се запозная кой от тях къде е работил. Хората се радват, когато разберат, че съм чувал за тях. Императорът брои на пръсти. Още нещо. Да, Контвентура пак ще доносничи за папата. Наполеон потисна прозявката си. Боже, каква скука! Би трябвало да повика Моня, как се казваше? Онова ловко човече, което току-що се беше върнало от Англия. Как се казваше само той човек, Паор пет, та той е най-добрият ми разузнавач. Сесел 6, мърмори императорът, как се казваше той човек. Мадмуазъл Клер се поразмърда, но продължи се чувствено да мълчи. Все едно, мисли си императорът, както и да се казва, все едно но сведенията му обикновено са отлични. Полезен човек, той е, той е Емелдит тадам. Глупаво, как не мога да се сетя за това име. Тази има много добра памет за имена, очудва се императорът. Колко хиляди имена нося в главата си, само колко войници познавам по име. Обзалагам се, че и днес още помня имената на всичките си съученици от кадъското училище и имената на другарите си от детинство. Чакай да видим кои бяха, Тонио. Попрякор Вилия, Франчо или с други думи, Ричинтел, Тонио Цофоло, Марио Биетула, Лука, когато наричахме Пето, императорът се усмихна. Андрея, попрякор Пуцо или Тироне, всички ги помня по име, каза си императорът, а пък той е сега, как не мога да се сетя за тоя. Тонер, 8. Мадам, каза замислена императорът, и вие ли имате такава особена памет? Човек помни имената на другарите си от детинство, а не може да се сети за името на един човек, с когото е говорил само преди един месец. Абсолютно, сър, каза мадмуазъл Клер. Това е така странно, нали? Мадмуазъл Клер се опита да си припомни някое име от детинството си, но никой ни и е кратко идваше на ум, спомни си само за първия си любовник. Беше някой си Анри. Да, Анри беше. Интересно, мърмореше импературът, като гледаше втренчено в плъмтящата камина. Всички си ги представям. Гамба, Цуфоло, Бериконе, Барбабиетола, Малкия Пуцо, Вилия, Матачо, Емацасът, Бекачо Чундолоне, Панчуто. Бяхме около 12 майковци, мадам. Мене ме наричаха Полио ил Капитано. Великолепно, извика Мадмуазъл Клер. И вие, сър, значи бяхте капитанът им. Разбира се, говореше императорът замислен, според случая бях капитан или на пашите. Или на стражарите. Аз ги предвождах, разбирате ли? Един път дори наредих да обесят Матачо заради непочинение. Така и щеше да си да без време, добре че старият пазач Цопо го отряза в последния момент. Тогава, мадам, се управляваше малко по иначе. Един капитано, например, беше суверенен господар на своите хора. Имаше една неприятелска банда от момчета, предвождаше, а някои си цани. По-късно той наистина стана главатар на бандити в Корсика. Преди три години наредих да го застрелят. «Личи си, въздъхна мадмуазел Клер, че Ваше Величество е роден полководец. Импературат поклати глава. Мислите ли?» Тогава като капитано аз чувствувах собствената си мощ несравнимо по-силно. «Да управлявате и да заповядвате, мадам, не все едно. Да заповядваш безогледно и без колебание». И да не държиш сметка за възможните последици. Мадам, так му тук се криеше суверенното в цялата работа, защото това беше само игра, защото знаех, че това е само игра. Мадмуазъл Клер разбра, че по този въпрос тя няма какво да каже. Нека това и кратко бъде приписано в плюс. Ай сега, и сега, продължаваше импература да говори, повече или по-малко на себе си. Често ни в клин, ни в ръка в ми хрумба. Полио, та нали това е само игра? Казва ти сър. Казват ти, Ваше Величество, защото всички ние играем такава игра. Войниците, застанали мирно, министрите и пълномощните министри се кланят чак до земята. Всичко е само игра. И при това никой няма да сръга слака другаря си, никой няма да прихне да се смее. Като деца, ние си играехме по същия сериозен начин. Такива са правилата на играта, мадам, да се преструваш, като че ли всичко е наистина. Върху камината тиктакаше тежък мраморен часовник. Императорът е странен, не твърдо уверено си мислеше Мадмуазъл Клер. Може би едва зад вратата ще си смигнат един на друг, говори замислен импературът, а може би ще си прошепнат. Умникът е, е полил, как умее да си играе на император, веждата му дори не трепва. Ако не беше игра, би могло да се каже, че взима всичко на сериозно. Императорът изпръхтя, като че ли се смееше вътрешно. Смешно, нали. Мадам. А пък аз внимателно ги следя, щом се сръгат, да започна пръв да се смея. Но те си пасуват. Понякога имам чувството, че са се договорили да ме измамят. Разбирате ли да ме накарат да повярвам, че това не е игра, и след това да ми се присмеят. Полио, полио, хванали се. Импературата тихо се засмя. Не, не. Не могат ме хванат мене на въдицата си. Знам ги астия. Полио, мислеше си, Мадмуазел Клер. Когато стане нежен, ще го наричам така. Полио. Ман пети полио 9. Моля. Попита императорът остро. Нищо, сър, отвърна Мадмуазел Клер. А така. Стори ми се, че казахте нещо. Императорът се наведе към огъня. Интересно, у жените не съм го наблюдавал толкова, но мъжете това се среща често. На дъното на душата си те никога не престават да бъдат момчета. Именно за това в живота си те извършват толкова неща, защото всъщност си играят. За това именно те вършат всичко така страстно и съсредоточено, защото всъщност това е игра, нали? Нима някой може съвсем сериозно да бъде император? А зная, че това е само на шега. Настана тишина. Не, не, не, мънкаше императорът. Не е точно така. Но човек никога не е сигурен, разбирате ли? Понякога се сепне изведнъж, аз съм си още малкият полио и всичко това е само така, нали? Мондио, но един ден, когато всичко отида по дяволите. В това именно се състои работата, че човек никога не може да бъде сигурен. Императорът вдигна поглед и се взря втренчено в мадмуазъл клер. Само в отношението си към жените, мадам, само в любовта той е сигурен, че че че вече не е дете, поне тук той знае. Че е мъж по дяволите. Императорът стана. Алунс, Мадам, едно нула. Изведнъж той стана много страстен и безогледен. Ах, Сър, въздъхна Мадмуазъл Клер. Към Волтъс Гранд. едно едно. Инфо. Информация за текста. Символ за авторско право 1932 Карел Чапек. Символ за авторско право 1968 Светомир Иванчев. Превод от Чешки. Керел Къпик. 1932.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 Кенеч Покраф, Вилайден 4, Скълсловенския спесоветел. Праха, 1964. Свалено от, моята библиотека, HTTP двоеточие, дабл наклонена черта, сечетенка.info наклонена черта, текст наклонена черта, 10666. Последна редакция, 2009 03 1119 часа. НОЦ 1. Съм ДФМС. Френски държавен театър в Париж, основан в 1660 година. 2. Патерс паризиан, ФР, не съвсем парижанин. 3. Ел, Ел, ФР. Ето, ето. 4. Сестидъл, ФР, интересно, странно, смешно. 5. Порко, Итъл, свиня. 6. Сесибро, ФР, тявол да го вземе. Тюх да се не види. 7. Емалидите и Итъл. Проклетник 8 Тонери Фръ гръм и мълнии 9 Манпети Полио Фръ мой малки Полио 10 Алунс, Мадам Фръ хайде госпожо 11 Камвутис Гранд Фръ колко сте велик